Romalılara Məktub Üçüncü Fəsil Bəs, yəhudi olmağın nə üstünlüyü var? Sünnətin faydası nədir? Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər şeydən əvvəl Allahın sözləri yəhudilərə əmanət edilib. Əgər onlardan bəzisi iman etmədisə onda nə olacaq? Məyər onların imansızlığı Allahın sədaqətini ləğv eləyə bilər, Əsla, bütün insanlar yalancı olsa da, Allah haqlıdır, necə ki yazılıb. Sən öz sözlərində haqlı çıxacaqsan, Muhakimə etdiyin zaman qalib gələcəksən. Bəs bizim haqsızlığımız Allahın ədalətli olduğunu üzə çıxarırsa, onda nə deyə bilərik? İnsanların düşündüyü kimi soruşuram, Allah üzərimizə qəzəbini gətirən zaman haqsızdırmı? Əsla, haqlıdır. Bəs Allah dünyanı başqa cür necə mühakim eyləyə bilər? Bəs mənim yalanım Allahın həqiqətini ucaldıb, ona izzət gətirirsə, ne üçün mən üstəlik bir günahkar kimi mühakimə olunmalıyam, deyə soruşa bilərlər. Belə isə, gəlin pisliyədək ki, bundan yaxşılıq əmələ gəlsin, deyə bilərikmi? Bəzi adamlar bizə böhtən atıb söyləyirlər ki, Biz belə öyrədirik, belə söyləyənlər haqlı olaraq cəza alacaq. Vəs nə deyək, biz yəhudilərin üstünlüyü varmı? Əlbəttə yox. Çünki biz artıq həm yəhudiləri, həm də yunanları təksirləndirdik ki, onların hamısı günahın hökmü altındadır. Necə ki yazılıb? Salih olan yoxdur, bir nəfər belə yoxdur. Dərk edən bir kəs yoxdur, Allahı ahtaran yoxdur. Hamısı yoldan azıb, onlardan fayda yoxdur. Bir nəfər də olsun, yaxşı iş görən yoxdur. Boğazları açıq qəbirdir, dilləri yalan danışır. Dodaxlarında gürzə zəhəri var, ağızları lənət və acı sözlərlə doludur. Ayaqları qan tökməyə tələsir, yollarında viranəli və fəlakət var, əminəmanlıq yolu nədir bilmirlər, onların gözündə Allah qorxusu yoxdur. Biz bilirik ki, qanunda deyilənlərin hamısı qanunun hökmü altında olanlara aiddir, belə ki, bütün dillər sussun və bütün dünya Allahın hökmünə məruz qalsın. Beləliklə, qanuna əməl etməklə heç bir insan Allahın önündə salih sayılmayacaq. Çünki qanun vasitəsilə günah dərk olunur. Amma indi qanuna bağlı olmayaraq Allahdan gələn salihlik zahir olub. Buna qanun da Peyğəmbərlərin yazıları da şəhadət eləyir. Allahdan gələn bu salihlik İsa Məsihə imam vasitəsilə Ona iman gətirənlərin hamısına verilir. Heç kəsə fərq qoyulmur. Çünki hamı günah eləyib, Allahın izzətindən məhrum olub və onun lütfi ilə də Məsih İsa'da satın alınmağa nail olaraq bir hədiyyə kimi salih sayılır. Allah İsa'nı kəffarə qurbanı olaraq təqdim etdi ki, iman edənlərin günahları onun qanı vasitəsilə bağışlansın. Bunu öz salihliyini göstərmək üçün elədi. Çünki səbirli olub qabaqca edilən günahları cəzasız qoymuşdu. Bunu etdi ki, indiki zamanda salihliyini zahir etsin. Beləcə, özü ədalətli olsun. i̇sa olan imana əsaslananı da salih saysın. Bəs biz nə ilə növünə bilərik? Heç bir şeylə. Hansı ehkamə əsaslana bilərik? Qanuna əməl etmək ehkamına mı? Qeyr, yalnız iman ehkamına. Çünki bu nəticəyə gəlirik ki, insan qanuna əməl etməklə deyil, iman vasitəsilə salih sayılır. Məyər Allah yalnız yəhudilərin Allahıdır, başqa millətlərində Allahı deyilmi? Əlbəttə, başqa millətlərində Allahıdır. Çünki yalnız bir Allah var və o sünnətliləri imanla, sünnətsizləri də iman vasitəsilə salih sayacaq. Onda biz iman vasitəsilə qanunu ləğv edirikmi? Əsla, əksinə, onu bir daha təsdiq eləyirik.